și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Preotul Valeriu aduce tuturor iubitorilor cuvântului lui Dumnezeu programul le 253 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în cadrul acestor programe noi medităm asupra cuvântului lui Dumnezeu, al Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, respectiv Evanghelia după Luca vom avea azi, capitolul 22, versetul 43. Înainte de aceasta, haideți să mai ascultăm câteva acte de suprem eroism al unor creștini care au fost martirizați cu prilejul celul de al treilea val de persecuții la anul 108 după Hristos. Nerva, care a urmat la tron după Domitian, nu a domnit decât 13 luni de zile. Apoi s-a urcat pe tron Traian. Dacă celelalte persecuții dinainte au fost începute doar din patimă, cea a împăratului Traian este prin premeditare și este aplicată ca o politică imperială severă. Pliniu, guvernatorul Bitiniei, un filozof păgân și prieten al împăratului, a scris odată lui Traian în favoarea creștinilor, spunând că n-a găsit la ei niciun rău ci toată suma greșelilor lor constă în aceea că le place să se adune la un timp hotărât dimineața în zori și să cânte anumite cântări unui oarecare Hristos Dumnezeul lor. Ei promit să se abțină de la furturi, ucideri și crime, să-și păzească credința și să nu înșele pe nimeni. Făcând acestea, ei se adună pentru a lua împreună pâine și vin, apoi se despart în liniște, fără a săvârși vreun rău. La această scrisoare, Traian a dat următorul răspuns. Creștinii să nu mai fie urmăriți și nici să nu se mai ia de bază anunțurile anonime, dar când sunt învinuiți de o persoană responsabilă și aduși în fața magistraților să fie pedepsiți. Provocat de acest răspuns, Tertulian, avocat de Cartagena, spune mai târziu. O sentință nejustă. Nu vrea să-i urmărească pentru că sunt nevinovați și totuși îi pedepsește ca pe cei vinovați. Să vedeți însă ce s-a întâmplat. Răspunsul acesta al împăratului cu dublu sens a slujit unora la întețirea persecuțiilor, iar altora, care au persecutat înainte cu multă severitate, spre a se mai potoli. Mulți au fost luați de acest val de persecuție și trimiși în ceruri pentru a fi încoronați ca biruitori. Iată doi dintre ei. Unul este Foca, un prezbiter din pont Din cauza că a refuzat Să jertfească lui Neptun A fost aruncat în vara aprins Apoi a fost scos de acolo Și aruncat într-o baie cu apă fiartă Unde a murit opărit Alt martir este Ignațiu, prezbiter în biserica Din Antiohia Tradiția susține că el ar fi copilul Luat în brațe de Domnul Iisus Și dat ucenicilor ca exemplu De nevinovăție și umilință el a auzit cuvântul Evangheliei din gura lui Ioan Evanghelistu și a devenit deosebit de înflăcărat în misiunea sa. A apărat cu îndrăzneală credința în Hristos în fața împăratului, motiv pentru care a fost aruncat în închisoare și torturat în chip îngrozitor. După o oribilă, pe coastele sale au fost puse țândări înmuiate în ulei, cărora li s-a dat foc. Carnea, astfel prăjită, i-a fost apoi ruptă cu cleștele iar trupul ce în halul acesta a fost aruncat fiarelor serbatice. Se pare că Ignațiu avea o presințire asupra suferințelor grozave prin care vrea să treacă, căci, scriindu-i lui Poricap din Smirna, spune O, de-ar vrea Dumnezeu să ajung dintr-o dată la fiarele care sunt pregătite pentru mine și care ar veni toate cu guri căscate atunci când le-aș provoca să vină să mă înghită fără amânare. Iubiți ascultători, am asistat la atâtea acte de eroism, la atâtea suferințe groaznice, cu care unii, frați dei noștri într-un au plătit credința lor. Facă Dumnezeu să ne încurajeze și pe noi, pe de-o parte să ne rușineze, căci noi de așa de multe ori pentru lucruri de nimic ne vindem de Hristos și ne lepădăm de El, nu neapărat cu gura, dar cu practica noastră, alegând să facem voia noastră și nu pe a Lui, uitând de Domnul Iisus care pentru a face voia lui Dumnezeu a suferit crucea și uitând și pe frații aceștia noștri care au plătit atât de scump credința lor în Hristos. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru cereți bine, cuvântează te rugăm, și ascultarea programului care ne stă înainte, îndreptându-ne ochii către dragostea lui Dumnezeu și suferința lui Hristos, încurajându-ne apoi și pe noi, prin exemplele fraților noștri, să mergem voioși pe drumul pe care ni l-ai trasat și la al cărui capăt ne așteaptă slava viitoare împreună cu tine. Amin. Cu domnul să mergem noi! Domnul să mergem cântând Când totul se stinge-n morminte Cu el biruim ori și când, când totul se stinge-n morminte Cu el biruim oriși când cu El biruim, cu El biruim, oricât e lupta, cu Domnul Isus biruim. În versetul 43 de la Luca la capitolul 22, suntem în momentul în care Domnul Isus se afla în agonia rugăciunii din Ghețimanii. Versetul sunt în felul următor. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. După ce Domnul Isus a răstit cuvintele, facă-se nu voia mea, ci a ta, și a primit cu toată supunerea în inima lui această desăvârșită voie a Tatălui, Tatăl i-a trimis din cer un înger, ca să-L În același fel și noi, urma și Domnului Iisus, primim soli întăritori din partea Lui Dumnezeu, dar, atenție, numai după ce ne supunem în totul voiei Lui și părăsim orice încredere în noi înșine sau în oamenii de lângă noi. Dumnezeu nu întărește pe cei care n-au renunțat la ei înșiși, la voia și la planurile lor, că ei au deja un punct de sprijin, cu toate că nu este bun de nimic. Dar dacă ei își aleg ca punct de sprijin voia lor, estețimea lor, planurile lor sau ale oamenilor din jur, Dumnezeu nu le mai trimite o altă întărire și îi lasă să se sprijinească pe ceea ce și-au ales. Cum să întărească Dumnezeu forțele vrăjmașe ca să lupte apoi împotriva lui? Cum să sprijinească Dumnezeu pe acela care se sprijinește pe Omul cel vechi, dușmanul numărul unu al Domnului Isus, Așa ceva nu se poate. Firea veche, eul din cel credincios, tocmai partea care luptă împotriva lui Dumnezeu. Să fim bine lămuriți asupra acestui punct. Și atunci, tu care te sprijinești pe dușmanul Domnului, Domnul să vină să te ajute, așa ceva nu se poate. Înțelegând acest adevăr, înțelegem cauza multora din rugăciunile noastre la care n-am primit răspuns din partea lui Dumnezeu. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Numai ceea ce vine din cer, dintr-o stare de cer de la Dumnezeu, poate să ne întărească în luptele noastre duhovnicești pentru câștigarea biruințelor asupra puterilor izvorâte din ceea ce este pământesc. Înger înseamnă sol. Sunt soli cerești și soli pământești, firești. Ceea ce este firesc nu poate ajuta la ceea ce este duhovnicesc. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Stând pe pământ și în trup de pământ, avem mereu nevoie de întărire din cer. Lui Iosua Dumnezeu îi spune, Întărește-te și îmbărbătează-te, adică fii una cu voia mea, iar eu îți voi trimite mijloacele mere cerești de întărire. Prin ceea ce suntem noi, nu ne putem întări sau bărbăta, ci totul vine din cer, pentru că acolo se află marele nostru Preo Domnului Sus, care mijlocește înaintea scaunului harului lui Dumnezeu pentru noi. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit, este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Când strâmtorarea a ajuns la culme. Dumnezeu a trimis fiului său prea iubit, un înger, în ajutor. Multe lucruri ne spune Scriptura despre îngeri. În seara aceea din grădina Ghețimanii, după însăși vorba Domnului Isus, sosise ceasul puterii întunericului, însă o rază de lumină a străbătut întunericul acela când a venit îngerul. Negreșit că îngerul s-a grăbit când i s-a încredințat cinstea de a fi aducător de mângâiere. Și ce credeți că a spus îngerul către Isus, A întrebat odată un învățător pe elevii săi din școala de duminică. Iar o fetiță a răspuns. Cred că îngerul va fi spus să nu fi trist că căci în dimineața vierii, tot eu am să vin iarăși ca să prăvălesc piatra de la mormânt. Iar o altă fetiță, în naivitate, i-a răspuns cam așa. E, poate îi va fi arătat sufletele care vor fi mântuite prin suferințele lui și acest lucru trebuie că l-a întărit. Într-adevăr copilăresc, dar frumos răspuns. Cu mult înainte, prorocul Isaia, la capitolul 53, spunea despre Mesia cuvintele acestea. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Cei mântuiți prin credința în jertfa Domnului Iisus vor fi o înviorare pentru El. Ei vor fi recunoscători că El i-a mântuit și i-a răscumpărat prin sângele Său. Așa a fost ascultat Domnul Iisus pacea lui Dumnezeu i-a umplut atunci inima și înăuntru s-a făcut liniște. Să fim deplin încredințați că dacă noi, copiii lui Dumnezeu, ascultători și supuși voiei lui suntem în mari încercări pentru lucrarea lui Dumnezeu, el veghează asupra noastră și ne trimite la timp întărire cerească. Nici o pagubă duhovnicească și nici o înfrângere nu vom suferi dacă privim cu credință ascultătoare spre Dumnezeul oricărui har Tatăl nostru a tot bun și tot puternic. Să nu ne întoarcem privirile de la El niciodată. În continuare, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a inspirat pe Apostolul Luca, ne descrie următoarele în legătură cu cele ce s-au perindat în grădina Ghețimanii, în timp ce Domnul Iisus dădea acolo cea mai mare dintre bătării. Citim versetul 44. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Ce tainice sunt lucrările lui Dumnezeu și ce neînțelese sunt ele pentru mintea omului firesc! Te-ai fi așteptat ca după întărirea primită prin îngerul lui Dumnezeu, Domnul Isus să se fi ridicat voios și să plece din locul acela. Dar n-a fost așa. Îndată a urmat o fază și mai grea în lupta sa. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Un pictor a prins în tabloul său momentul venirii Îngerului ca să întărească pe Domnul Isus în lupta sa, și ceea ce este interesant este faptul că Îngerul întinde Mântuitorului o cruce. Deci, întărirea pe care i-a adus-o Îngerul nu era scăparea de cruce sau ușurarea ei, ci hotărârea mai puternică de a purta crucea până la capăt, chiar dacă trupului de om se zdrobea sub această povară. Aici este ascuns un mare adevăr și pentru noi, urma și Domnului Sus, când trecem prin încercări grele, iar noi ne rugăm Domnului să ni le ia sau să ni le ușureze? Și în loc să vedem acest lucru, vedem tocmai contrariul? Să știm sigur atunci că. Marele nostru Mântuitor încălzește și mai mult cuptorul pentru întărirea și desăvârșirea vasului nostru în vederea lucrării pe care vrea El să o facă prin noi. Da, întărirea lui Dumnezeu pentru credincioșii săi este crucea. Prin nimic nu se desăvârșește omul cel nou din noi decât prin omorârea zilnică a pornirilor firii noastre vechi. Prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. scrie la Evrei 2,14. Și ca să mori, știm toți, nu este un lucru simplu. Citim deci despre Domnul Isus că a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. Vorbind despre Domnul Iisus în grădina Ghețimani, Pascal spunea, ca și când mântuitorul vorbea, În agonia mea am cugetat la tine, pentru tine am vărsat acești picuri de sânge. În adevăr, în seara aceea se dădea o luptă hotărătoare pentru mântuirea mea și pentru mântuirea ta, iubite ascultător. Nu crezi că s-ar cuveni ca și tu să vii și să îngenunchezi alături de el? Căci păcatele tale erau acelea care îl se leau să îngenuncheze, cum și sufletul tău pe care voia să-l scape de sub puterea deavolului și să-l aducă la Dumnezeu. Păcatele tale și păcatele mele, sufletul tău avea nevoie să ajungă la Dumnezeu și sufletul meu, de aceea se cade să după potrivă alături de el. Mare au fost suferințele Domnului Sus în grădina Ghețimanii. Ca să ți se prefacă sudoarea în stropi de sânge, Înseamnă o încordare nemaipomenită a nervilor. Toată ființa mântuitorului nostru era zdruncinată. Fruntea îi se acoperă cu o sudoare de sânge. Strigătul lui se întețește și inima îl părăsește. Acesta este ceasul și puterea întunericului. Greutatea păcatelor noastre apasă asupra lui. El își dăruiește sufletul ca înspășire pentru noi. Voia Tatălui este ca el să fie zdrobit. A fost vreodată vreo durere ca durerea sa. Pentru noi, el a voit să treacă prin ea. În agonia sa au fost pedepsite păcatele noastre, nelegiuirile noastre ispășite, și îndrătățirea noastră asigurată. Din pricină că ne iubea, Domnul Isus a suferit atât de mult pentru noi. Cum răspundem noi la iubirea lui? Numai iubirea. Poate răspunde iubirii, iubindu-L cu ascultare, bucurăm inima Domnului Isus, care a suferit atât de mult pentru mântuirea noastră. Slăvit să fie El cel care a suferit. În versetul 45 citim că, după ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare. Domnul Iisus lupta în rugăciune cu cea mai grea povară din Univers pe umerii lui, povara păcatului nostru, și în această luptă a fost singur. Nu avea pe nimeni care să sufere lângă el. El singur se afla în teascul zdrobirii în acea noapte de tristețe și de groază. El știe cât a fost de greu, și de aceea nu va lăsa niciodată singur pe un ucenic al său care trece prin stări grele. Deci, citim că a venit la ucenici și a găsit adormiți de întristare. Mulți oameni au cunoscut acest somn de întristare. Luca, medic fiind, știa că cineva poate dormi tocmai din pricina unei puternice întristări. Întristarea prea mare istovește puterile omului atât pe cele fizice cât și pe cele sufletești și îl doboară în amorțire. Desigur, în acea noapte când puterea întunericului era atât de activă, a cu și pe Domnului Iisus. De aceea au adormit. Când este vorba de interese pământești, oamenii știu să vegheze, dar când este vorba de Domnul Iisus și lucrarea Lui, adormim îndată. Cât este de slab trupul nostru și cât de puternic este mediul păcătos în care trăim. Numai în anumite situații putem vedea lucrul acesta. După ce s-a rugat, deci, Domnul Isus, s-a sculat și a venit la ucenici. Iată un gând duhovnicesc, să nu mergem la și la ucenicii Domnului Isus și nici în altă parte, decât după ce ne rugăm. Orice mișcare a ființei noastre este binecuvântată numai dacă stăm în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. În versetul 46 citim o scurtă stare de vorbă telegrafică între Domnul Isus și ucenicii pe care i-a găsit dormind. Citim versetul 46 de la Luca 22. Și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Somnul, iubiți ascultător este necesar vieții ca și hrana. Este un mijloc pentru refacerea forțelor pierdute, dar când el te biruiește pentru că ești leneș, nepăsător sau pentru că nu știi ce să faci cu timpul, atunci este un păcat. Pentru ce dormiți? A întrebat Domnul Isus pe ucenici când el se afla în clipele cele mai grele din marea sa luptă și aceeași întrebare ne opune și nouă credincioșilor săi astăzi. Somnul nepăsării și al lenei cuprinde așa de repede chiar și pe cei mai zeloși slujitori ai Domnului Sus, dacă ei nu veghează cu stăruință. Pentru ce dormiți? Dacă dormim pentru refacerea forțelor pierdute în împlinirea slujbei încredințate, atunci somnul nostru este curat și îndreptățit. Dar dacă dorim din alte motive, somnul nostru este un păcat și aduce mari pagube duhovnicești. Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în spită. Rugăciunea este primul mijloc pe care Dumnezeu, prin harul său, ne-l a pus la îndemână atunci când vine somnul, de orice natură ar fi el, și vrea să ne adoarmă față de lucrarea Duhului în noi și prin noi. Când vedem că se apropie marele vrăjmaș, diavolul cu somnul, să ne sculem îndată, oricât de greu ne ar fi și să ne rugăm. Dacă nu întrebuințăm acest mijloc, această armă duhovnicească de luptă, suntem biruiți de ispită. Diavolul este neadormit în lupta lui împotriva urmașilor Domnului Isus, dar nicio luptă nu poate câștiga dacă ei veghează și se roagă. Acoperiți tot timpul veșmântul vegherii și a rugăciunii, suntem nebiriți în lupta pe care vă-și a o împotriva noastră. Iată cuvântul Domnului ne vorbește și astăzi. Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iată ce a urmat după aceasta. În versetul 47 citim: Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, Mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus ca să-L sărute. Haideți să desprindem câteva gânduri din versetul acesta și din care vrem să subliniem următoarele. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată. Așa se întâmplă și cu noi. Când Domnul Isus, prin cuvântul său, ne vorbește limpede și puternic într-o anumită problemă, iar noi suntem deplin convinși de adevărul celor spuse. Diavolul care nu doarme se năpustește asupra noastră cu o gloată de gânduri, de probleme în legătură cu viața pământească, vești rele, etc., căutând să spulvere tot ce ne-a spus Vântuitorul nostru. Ucenicilor în grădina Ghețimanii, Domnul Iisus le spusese marele adevăr despre folosirea armei duhovnicești rugăciunea în lupta cu Ispiditorul și tocmai atunci Ispiditorul s-a năpustit cu o mare gloată asupra lor și asupra marelui lor învățător. Diavolul este acela și astăzi. Dar dacă vegem, nu ne poate face niciun rău cu toată glata lui care se năpustește asupra noastră. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. Iuda, în înseamnă lăudat fie Domnul. Nu tot ceea ce se cheamă Iuda, este Iuda, atât în noi cât și în afara noastră. Diavolul se folosește de unul din cei 12, adică de lucrările sau ființele cele mai apropiate de Domnul, ca să ne tărască la moarte. Dacă stăm în lumina Domnului și dacă Duhului ne stăpânește, nu putem fi biruiți. Și cel ce se chema Iuda mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus ca să-L sărute. Ceea ce pare a fi lumină se așează în fruntea planurilor și lucrărilor noastre firești, și caută să se apropie de adevărul Isus, ca să-L trădeze printr-un sărut, semnul dragostei. Dragul meu, tu în fruntea cui mergi? În fruntea celor care iubesc pe Domnul, felul lui de a fi și înalță, sau în fruntea celor care caută să-L prindă și să-L omoare? În continuare, preotul Niculiță, care prin harul lui Dumnezeu al alcătuit aceste gânduri, spune... Am scris aceste gânduri duhovnicești în legătură cu cele întâmplate în grădina Ghețimanei cu Domnul Isus și cu ai lui, ca din acestea să învățăm ceva pentru viața noastră de fiecare zi. Așadar, versetul sună în felul următor. Pe când greaia El încă, iată că a venit o groată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus ca să-L sărute. În Evanghelia după Ioan sunt adăugate cuvintele acestea. Iuda a luat ceata ostașilor și a venit acolo cu ferinare și cu făcrii și cu arme. Așa s au întâlnit iarăși Iisus cu Iuda în grădina întunecoasă. În legătură cu aceasta, fericitul Augustin spunea, Cu făcrii și cu ferinare căutau slujitorii întunericului, lumina lumii. Grădina liniștită arsena de armele zângănitoare și de pașii soldaților. Erau acolo și soldați romani și polițiști iudei iar în fruntea tuturor, cu pașii grăbiți, era Iuda. Pe când ceilalți ucenici au dormit, Iuda n-a stat degeaba. Fiul Întunericului lucrase în ceasul Întunericului. Iuda, deși făcea parte din cei 12 ai Domnului Sus și a fost martor timp de 3 ani și jumătate la minunile, lucrările și învățăturile lui, totuși n-a avut inima predată cu adevărat Mântuitorului. Poți să umbli ani de zile în apropierea Domnului Iisus să te miști în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, să ai chiar o anumită slujbă în adunare în biserică, și totuși să nu fi predat Domnului felului său de a fi. Și nefiind predat lui, poți să-l vinzi, poți să-l schimbi cu altceva în fiecare clipă. O amară picătură era în paharul suferințelor Domnului Isus, că acela care l-a vândut era unul din cei 12. Dar și mai amar. Era amestecul satanei, fiindcă Iuda alesese sărutarea, care este semnul prieteniei și a dragostei, drept semn cu care a dat prins pe Domnul. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu acela este, să puneți mâna pe el. Primii creștini se salutau cu o sărutare sfântă, însă în timpul când posteau, nu mai voiau să se sărute, pentru că își aduceau aminte de Iuda, care cu o sărutare a dat pe învățătorul său în mâinile vrăjmașilor lui. Dar să nu uităm, noi nu suntem puși să judecăm pe Iuda, ci să ne judecăm pe noi, ca să nu cumva să săvârșim și noi fapta lui Iuda. Poezia care încheie programul 253 evidențiază două adevăruri capitale. Și eu, și tu fiind din același neam cu Adam căzut și cu Iuda, suntem vinovați de vânzarea Mântuitorului. Al doilea adevăr constă în aceea că avem harul astăzi de a ne pocăi și a sfârși cu totul diferit decât Iuda. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce s-a vărsat, nici Mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu, și eu, și tu. Nu drumul greu spre Golgota, Nici biciul când Iisus căzu, Și atât nici crucea nu-l durea, Cât noi, povara cea mai grea, Și eu, și tu, și eu, și tu. Nu patru cuie l-au străpuns Când trupul jalnic se zbătu, Ci noi, cu sufletul ascuns, Cu mii de pati mi l-am străpuns, Și eu, și tu. Și eu, și tu. Nu farisei și cărturari, Nu preoții de frunte, nu. Și noi am râs cu ochi murdari, Și noi suntem cei doi tâlhari, Și eu, și tu. Și eu, și tu. Și nu ostașilor prin sorți, Cămașa albă și-o dădu, Ci tuturor. Dar tu o porți? Și fără ea toți suntem morți. Și eu, și tu, și eu, și tu. Nu în stâncă printre lilieci, și nu sublez pe ci l-am îngropat ca pentru veci sub piatra unor forme reci, și eu, și tu, și eu, și tu. Și acum, Isus cel judecat, azi el te întreabă, da, ori nu, ești tu, sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Dar tu, dar tu, amin.